Koltana, odolaren minerala. Badirudi gaur egun ezin gaitezkela bizi telefono mugikorrik gabe. Aurrerapen handi bat izanda guretzat, baina errealitate ilun bat dago hau guztiaren atzean. Sufrimendua eta eriotza da Kongo bezalako herrialdeetan dagoen egoera eta dena guk teknologiaz gozatzeko. Koltana, urre grisa Teknologia berriei lotutako makinak egiteko erabiltzen den material bat da. Hala nola, ordenagailuak, sakilekoak eta bideo Beraz, funtsesko materiala da industria askotan. Naturan oso urriak diren bi mineral dauzka koltanak. Koltana, kolumbita eta tantalioz osatuta dagoen minerala da. Hortik asmatu zuten koltan laburdura. Kolumbitak ez dauka ezaugarri berezirik Eta baztertu egiten da, baina tantalioaren ezaugarriek oso aproposa egiten dute. Orain arte, beti erabiltzen zen kobrea baino euneko larogei eroale hobeagoa da. Beroari bikain eusten dio, eta berarekin egin daitezkeen ariak kobrearenak baino aldiz finagoak dira. Hori dela eta, miniaturazko zirkuitoetan korrontea kontrolatzeko gaitasuna du. Horregatik erabiltzen da hegazkinetan, Eta energia atomikoarekin ari diren lantegietan ere eta hori guztia gutxi balitz ez da erdoitzen. Koltana asko garestitu da azken urteetan. Ura erauzita eta salduta diru asko ari dira irabazten prozesu horiek kontrolatzen dituztenak. Horrek gatazka handiak eragin ditu Afrikan baita gerrak ere. Izan ere, han daude munduko koldan meategi nagusiak. Gainera, erauzteko aurrak erabiltzen dituzte maiz, eta baldintza izugarri txarretan aritzen dira lanean. Horretaz gainera, paisaia ondatzen ari dira, eta ibaietako hura kutsatzen. Horren ondorioz, animalia asko galtzeko zorian daude, besteak beste mendietako gorila. Ara batzuk eragotzi alko leirateke, lehen hori duten makinak birtziklatuko bagenitu. Horrela, Galdan gutxiago erautzi beharko litzateke. Gaiu horiek edozein edukionzitan bota beharrean garbigunetara eraman behar dira. Berriz erabiltzeko trata ditzaten.